Сьогодні на нас чекає захоплива подорож у саме серце таємничої землі. Оповідання Дейвіда Р. Спаркса «Люди мавпи з Кслотлі», яке вперше з'явилося у журналі «Астоундінг Сторіс». Герої опиняються у дивному підземному світі, де кипить боротьба за виживання. Тут правлять жахливі істоти, напівмавпи-напівлюди, а над усім панує древній бог Кслотлі. Небезпека, містика і неймовірні відкриття – Чекають тих, хто наважиться ступити в цей світ. Це історія про відвагу, невідомі цивілізації і боротьбу з жахом, який не кожному під силу витримати. Дейвід Р. Спаркс. Люди мавпи слотлі. Кірбі не знав, як зветься той гірський хребет. Він знав лише, що кулі з манліхерів, одинадцятьох лихих мексиканців, висвистували над його головою і шмагали порохом біля копит його вкраденого, шаленим галопом мчущого коня. Постріли змішувалися з вересками, від яких у нього по спині бігли сироти. За таких обставин незнаний кряж білих засніжених гір, що синів і білів понад вітряним спеченим плато, хоч і обіцяв невідомі небезпеки, видавався раєм. Дивлячись на них, Кірбі хрипко засміявся сам до себе. Уп'явши п'яти льотних чобіт у боки жеребця, він змусив тварину ще додати ходу, і у душі спалахнула надія. Та нові кулі і нові верески змусили припустити, що ця перевага може виявитися тимчасовою. Попри це він знову засміявся і, звикнувши до відчуття могутнього тіла під сідлом, навіть наважився зробити кілька пострілів з люгера в бік зграї скажених, смаглявих бісів, яких щойно ошукав. Його голова хиталася з боку в бік, і його шипіння розтинало ніч. Три години тому він спокійно снідав разом зі своїм другом і комендантом, Полковником Міґалем де Кастаньяром у залитому сонцем патео його асьєнди. Кастаньяр, начальник повітряного патруля округу, з запалом вихваляв придушення торішніх заколотників і, прибитий переляком, стан верховинських банд. Капітан Фредді Кірбі, американець, інструктор польотів для мексиканських курсантів, погоджувався і попросив один із васп. І троє діб відпустки навідатися до ларедо. Поламана паливна магістраль, вимушена посадка за 200 кілометрів від будь-чого. Та ще й невчасна близькість не надто приборканих вершників. От що перетворило день з того, чим він мав бути, на те, чим він став. Єдина вдача, що спіткала його відтоді, як бандити оточили розбиту ВАСП. Обібрали її і захопили єдиного пілота в полон. Це нагода, якою він користався тепер. На першій стоянці ескадри коли напували коней, він звалив вартових і кинувся до жеребця, що пасся осторонь. Досі спроба таки себе виправдовувала. Жеребець невтомно нісся до білих гір. Очі Кірбі вже взяли червону облямівку. Від утоми, сліпучого світла і куряви над немилосердно голим плато. Ніскільки не втішала і незначна рана на скроні під копою солом'яного волосся. Та він не здавався, бо кінь, ніби второпавши, Чого найдужче потребує вершник, тримав напрямок просто до вузької розщелини, що витікала з найближчого гірського схилу на плато, обіцянка укриття серед зубчастих скель і джунглевих заростей тієї ущелини, і тримала надію живою в його пульсуючому мозку. Жеребець був вибитий із сил і похитувався. Піна з пащі жовтими клаптями летіла назад на пилюжний льотний кітель кірбі, а проте п'ятимильний галоп. Відкинув його з конем поза межу влучності будь-кого, опріч найметкішого стрільця. І Кірбі тямив. Якщо його славетний скакун ледве не валиться з ніг, то коні переслідувачів мусять бути в ще гіршому стані. Тож у третє від початку погоні він засміявся. Тепер без хрипкості, лише з полегшенням на сухих вустах. За десять хвилин він зіскочив із сідла. Мов лагідна, заспокійлива долоня, Лягла на нього тіньова прохолода ущелини. Ступивши на землю, він стрибнув чобітьми у воду, що переповнювала джерело біля підніжжя велетенського валуна. Кірбі відразу кинув поводи на шию жеребцеві, даруючи свободу. І поки кінь опускав голову до води, сам теж нахилився. Поруч було повно схованок. Після того, як відтяг і себе, і коня від джерела, перше, що зробив – окинув поглядом довгий, глибоко затінений каньйон, у який зайшов, розколену, ніби витяту титанічною сокирою в грудях стрімкої гори. Потім, заспокоєний щодо можливістю відступу, глянув назад, на сліпуче голе плато. Та видовище, що розгорталося серед сомбрер і бандитів там, змусило усмішку задоволення зійти з його широких вуст. Останній погляд, кинутий перед тим, як шмигнути в пащу каньйону, показував розтягнену позаду, але все ще галопуючу ватагу. А тепер, невдовзі на широкому, засмаглому чолі, Фредді Кірбі залягли з моршки подиву. Він послабив хватку на важкому люгері, який у його здоровенних руках здавався дитячим пістолетиком, і потер очі. Ні, не помилився, вершники зупинилися. Там на сліпучому солонцюватому плато стояли, мов, статуї. Так вони дивилися в бік гирла каньйону, що поглинув здобич, але стояли нерухомо, наче скошені миттєвою смертю. Гм. буркнув Кірбі і почухав за вухом. Замить він обернувся до коня, не певен, що робити далі, але розуміючи. Тепер, коли до сонячного патео Кастаньяра тягнеться безліч миль невідомого шляху, жеребець буде другом у потребі. Однак, простягнувшись по розслаблені поводи, він раптом почув різке, мов сурмове іржання. Пальці щепили порожнечу. Мов оскаженілий, жеребець проскочив повз нього, ледь не зачепивши. І рвонув назад на рівнину, геть від прохолодного і темного устя каньйону, туди, де чекали інші коні. І попри виснаження, швидкість відступу була такою, що Кірбі остовпів. Після миті безпорадної лайки він знову почухав за вухом. Якщо майже єдина його надія дістатися цивілізації була пов'язана з цим конем, то тепер було так само певно, що клятий не зупиниться, доки не впаде. «Що це, чорт забирай, у нього в голові стрельнуло?» Похмуро кинув Кірбі. Потім зиркнув угору в темну розчілену каньйону і принюхався. Гм ледь вловими вітерець доніс пахощі, яких він не чув ніколи. Поєднання незабутнього смороду битви, де тіла довго лежать непоховані, із запаморочливо-солодкими хмільними нотами – яких не витне жоден паризький парфумер. Разом із тим ароматом долинув звук. Тихий, наче здалеку, гуркіт, майже напевне гейзера. Хто його зна, що стало причиною зупинки вершників, але незабаром Кірбі зрозумів. Кінь драпонув, відчувши подих тих дивних пахощів. Довго він стояв непорушно, дивився, як божевільний жеребець та невдалені, як тягнеться вишикувана лінія дивовижно-полохливих бандитів. А коли стало ясно, що вершники так і стоятимуть, чи допоки він не вийде, чи доки стане видно, що він ніколи не вийде. Він знизав плечима і розвернувся в глиб каньйону. Аромат уже відступав і гуркіт урвався. У серці Кірбі сплелися тривога і зачарована цікавість. Миттєво він майже зрадів, що кінь утік, а переслідувачі перекрили єдину стежку відступу, окрім тієї, що вела в ущелину. Якби було інакше, Дивакувата поведінка мексиканців, безпідставна паніка коня і така ж дивна хвиля власного неспокою могли б змусити вагатися чи йти. Тепер іншого виходу не було, і він тішився. Страх не страх, а він таки хотів йти. «Цікаво», – сказав у голос, рушаючи, «що сказали б мешканці першої вулиці в Канзасі про такий розклад? За годину він усе ще дивувався. Опівдні в каньйоні було сиро і холодно». Світло падало напівсутінками, а часом і зовсім густішало до присмарку, коли скельні стіни сходилися над головою на сотнях футів. Щоразу, коли він продирався крізь найтемніші пасажі, чувий ледь бачив над собою велетенських сірих кажанів. У напівсвітлі кожен крок виявляв стада здоровенних щурів із жовтими зубами і злими рожевими очима. Та щури з кажанами не були й половиною лиха. Гіршими виявилися змії. Майже білі, найбільші гремучники з усіх, які йому доводилося бачити. Варто було хоч на мить втратити пильність. І вони кидалися з іклами довгими, як голки. Звитерті і скручені кедри, паловерде, окотильо, хойя, опунції, все те, крізь що він боком просовувався, здавалося живим і вороже настроєним. У цілому це була найменш приємна мандрівка в його житті. Та він ішов далі. Чому одинадцять мексиканських бандитів не наважилися підійти бодай на пристойну рушничну відстань до пащі каньйону? Що було такого в втім гидкому і водночас розкішному ароматі, що коневі зірвало дах, так би мовити? Оминувши чотирнадцятифутового гримучника, що спалахнув лиховісною спіралью зліва, змучений голодом і всім, що випало від сніданку, він уперто сунув. Аж поки спіткнувшись об покручений кедр, не зупинився, забувши навіть про змій. У нього під ногами лежав вибілений скелет людини. Поряд із правицею – так, що положення явно свідчило. Лише останнє розслаблення смерті розтиснуло пальці. Лежав циліндр із добірного жовтого золота, ретельно карбований. За антропології Кірбі тямив настільки, аби напевне сказати. Доліхоцефальний череп і характерні кістки таза та стегон – належали білому чоловікові. А от щодо циліндра. Тут упевненості не було. Незважаючи на сухе шелестіння зміїного тіла позаду, він підняв річ із місця, де вона певно лежала бозна скільки. За вбільшки і завтовшки, як старосвітська воскова платівка для фонографа, річ сяяла лагідною позолотою і на його око важила майже два фунти. Два фунти чистого, м'якого золота якості, не гіршої, ніж у всіх скарбах, що їх виносили з Мексики, Юкатану та Перу, разом узятих, та не самим золотом річ була цінна. Якщо як людина він і міг думати про коштовності, то як аматор-антрополог завмер від різьби на жовтій поверхні. Перш за все, давні символи Сонця і Місяця. А далі – напівреалістичне напівумовне зображення кецалькоатля вернатої змії, знаної всіма аналами прадавніх мексиканських культів. Добре, але самими символами історія циліндра не вичерпувалася. Манера різьби. Така архаїчна, що старша за будь-яке відоме Кірбі, ацтекське мистецтво старша за Тольтекське. І зважився б він гадати, старша і за найдавніші майянські різьби. Боже, яка знахідка! Намить здавалося неймовірним, що саме він, Фредді Кірбі, Уродженець Канзасу, прозаїчний авіатор, знайшов цю реліквію загубленого племені. Та ось золото в руці. Помовчавши, оглянувся і прислухався. Згори знову звабливо прокотився гуркіт гейзера, лише тепер глянувши на годинник. Єдине, що вціліло в катастрофі в васп. Відміряв рівно сорок чотири хвилини від попереднього виверження. Зі скелетом нічого було робити. Отож, заховавши дорогоцінний циліндр у кітель, Кірбі подався глибше розколеною, яким далеким здався йому охайний, кленами затінений асфальт рідної Канзаської вулиці, з рядами припаркованих авто і селянських возів, телефонною конторою, аптекою та банком. Час сплив знову загуркотів гейзер, знову закрутила голови пахуча пара. Коли хмільні пахощі, близькі й потужні тепер, вщухли, він відмахнувся від кажана з розмахом крил у два фути, що шугнув зовсім близько. Потім, звернувши за темний вигин, побачив, що ущелина не лише майже зовсім потемнішала, а й звузилася більше, ніж будь-де. «Святий оселедець, тьху! Якщо так піде далі, я...» Він урвався, щелепа відвисла. От халепа. Скельні стіни зійшлися так, що розколена ледве сягала п'ятнадцяти футів завширшки. Дальший шлях перегороджувала гладка стіна, що здіймалася прямовисно перед ним. Скільки мити й збігло, перш ніж у темряві він розглядів людську роботу. Стіну, карбовану тими самими знаками сонця, місяця і пернатої змії, що прикрашали золотий циліндр, він не знав. Та коли збагнув, вигук, що вирвався з нього, аж ніяк не був стогоном. Це означало, що скелет, колись людський, Майже певно знайшов циліндр по той бік стіни, а не в каньйоні. А якщо той чоловік пройшов крізь гладкий різьблений бар'єр, то пройде й інший. Кірбі кинувся вперед і почав намацувати в пітьмі таємний хід. Минула хвилина, ще і він знову вигукнув. Побачив довгу вертикальну щілину, штовхнув, плити ледь подалися. За мить його плече вперлося в щілину, і вся сила двохсотфунтового тіла налягла. Результат був саме той, на який сподівався. Коли натиск урвався, пласт каменю роззявився і відкрив устя чорного тунелю. Він мить утримував стулку, потім, пускаючи її, ступив у темряву. Поки важке каміння зі скреготом само верталося на місце, він уже видобув сірники і чиркнув хволе полум'я висвітило вигнутий прохід, рівно видовбаний у тілі скелі. Поки перший вогник не згас, він пройшов футів двадцять. Відчув, як правий вигин змінює лівий. Далі витрачати дорогоцінні сірники не ризикнув. Та саме коли темрява почала гнітити нерви, тихо зойкнув. Попереду блимнув тьмяний, круглий відсвіт. Прискорив крок до бігу. І коло світла росло, аж поки стало круглим отвором кінця тунелю. З піднятою головою, розправленими плечима, з холодними, рівними, практичними, блакитними очима, Широко розплющеними від дива, кірбі вийшов у долину пахучого гейзера. Господи, вгорі. Слова задрижали від хрипкого благоговіння. Перед ним світилася сонце мала скелями обведена едемська долина, стелялися трави в цвіту, пальми і вічно зелені дуби, латки лілей, такі великі, що аж не вірилося, запаморочливі зарості деревоподібних кактусів, мало не заввишки з пальми. А в центрі цього високогірного скелями замкненого раю, чорне провалля, яке кожна жилка відчувала устям пахучого гейзера, і поруч нього витягнути на гладенькій брилі, що блищала, ніби залита прозорим склом. Він побачив. Кірбі швидко заморгав, не вірячи очам. На блискучому камені лежала досконало збережена постать іспанського конкістадора в повному обладунку. Моріон і Нагрудник були на місці і блищали, наче щойно їх начистили, а обличчя темняве, вродливе, бородате. Кірбі одразу збагнув. Тіла не торкнулася гнилизна, навіть волосся в бороді було неушкоджене. Весь цей закутий труп м'яко блищав тонким шаром тієї самої склоподібної речовини, що вкривала камінь. Глянувши на годинник, він побачив. До наступного виверження – 12 хвилин. Очі примружилися. Він лишився при вході до тунелю, певен, мудрець повів би розвідку в долині чудес обачно. «Мищак кремній» – обидва слова спалахнули думкою різко. В Африці є чимало джерел, води яких мають стільки мищаку, що гублять кожного, хто нап'ється. Отже, присутність іспанця тут можна пояснити. Припустивши, що вода гейзера насичена міцним мищаковим розчином, а ще й чимось кремнієвим, що, висихаючи на повітрі, твердіє в скло «Господи, яку новину повести до Канзасу!» Майже блякнув на цьому тлі і золотий циліндр. Комерційне застосування такої кремнієвої води, безмірне власник концесії, міг би сподіватися на мільйони. Поки він стояв захеканий і радісний, чатуючи спалах гейзера, в ньому прокинулося відчуття. За ним стежать. Раптом здригнувшись, він обвів поглядом Гай дарма. Нічого, окрім сонця і зелених листків. Минуло одинадцять днів. Перш ніж він розкрив увесь сенс того погляду незримих очей. На початку одинадцятого ранку в долині він знову став біля устя чорного тунелю. І знову відчув, що хтось невидимий приглядається. Та цей ранок різнився від першого. Уперше він був ладен щось удіяти з наглядачем чи наглядачами. Огляд усього раю не допоміг тож біля ніг лежала чимала котушка-мотузки, яку він витирав днями плетених волокон твердого місцевого зілля. Зі всім терпцем, на яке спромігся, чекав гігантського струменя молочної духмяної води. Знаку, що гейзер вибухнув, і далі сорок чотири хвилини мовчатиме. Одинадцять днів у долині. Поки чекає, він перебирає думки. Хто лишив ті пригарні сліди поруч із ним, коли нарешті заснув першої ночі? Чому за ту першу ніч і за всі наступні періоди сну зникало так багато дивних, кудлато верхівкових кущів із величезними бульбами-коренями? Хто їх забирав? Він навчився, що ті корені їстівні і живильні. Тож, либонь, невидимі жителі долини брали їх на поживу. Але хто вони, люди долини? Хто поклав біля нього під час першого сну велетенську лілею з ароматом, мов у гейзерної пари? тої пари смерті і насолоди. Чому хтось прокреслив лінію в землі? Від нього просто до далекого устя гейзера. Чи був це, як він думав, знак? Не лише підійти до краю жерла, а й спуститися вниз? І якщо це справді був знак? Чи бажали ті, що приходили у його сни, добра або лиха? Останнє питання з усіх. Чи було те пригарне дівоче обличчя, яке він, здається, бачив раз справжнім, чи марою? То було тоді, як він стояв на самому краєчку конуса, пильнуючи в барвисте гирло. І в зеленій імлі випливло личко, звернене вгору, усміхнене з вустами, що складали поцілунок, і великими очима, що кликали. Правжня чи сон, одинадцять днів у долині. Тепер, коли мотузка нарешті готова, він зробить крок, що може дасть відповіді. Кірбі правою рукою почав повільно стягувати мотузку, ярд за ярдом пильнуючи, чи немає завад. Над ним солодко вив свій наспів каньйонний вівчарик. Ранкове сонце підморгувало за тіней, що ще лежали на скелях. Кірбі глянув на годинник і звівся. Оминувши у гейзера, усміхнувся вітально своєму приятелеві конкістадорові і зайшов у тінь найближчого дуба. Тут міцно прив'язав один кінець мотузки до покрученого стовбура, перевірив пістоля, поплескав по кітелю чи на місці золотий циліндр, і став до гейзера. Минуло три хвилини, і з порожнього жерла долинуло сономовитий гул. Кірбі всміхнувся. Глибоко з землі знялося шипіння і булькотіння, і супроводжений громом підземелля рвонув у гору молочний стовп, що не переставав вражати глядача щоразу. Коли титанічний струмінь злетів, скисний промінь сонця підсвітлив його, і вода, розпросторюючись, стала вогняним опалом. Живою барвистою завісою. Кірбі витяг з кишені кітеля смужку одного з тих бульбових коренів і пожував. Гуркіт ущух. Води відступили. Не барячись ані секунди, він ступив уперед, зметнув котушку мотузки в жерло і сплигнув. Поки проковтував останній шматок сніданку, світ, що його він знав, лишився позаду, і він ліз додолу в інший. Йому відразу впало в око. Розкішно барвисте, гладке, мов скло горло шахти світилося відтінками, яких він досі не знав. Він міг їх розрізнити, але не мав назву. Зупинившись на глибині з півсотні футів, він на мить замислився, чи не вплинули на зір кореневі бульби, що їх їва, проте відкинув думку. Окрім поживної сили, ті корені надавали відваги і легкої ясності думки, але не були наркотичними, і Кірбі знав, що жодних обманів сприйняття не було і немає. Він сповз іще нижче. Щойно рушив далі, як почалося дивне. Спершу він виразно почув тихий, мов би людський, солодкий хихіт. Потому віддали небреніння неймовірно вродливої музики. А тоді збагнув, що на глибині близько ста футів опинився навпроти отвору. Устя іншого ходу. Той новий тунель спускався праворуч під кутом, куди не таким крутім, як вертикальна шахта гейзера. Сміх і музика збудили тремтливий неспокій. Коли я бачив її, вихопилося в нього. Вона стояла саме тут, у цьому усті, і гляділа на мене. Він, мов маятник, розгойдався на линві, розширюючи розмах. Нарешті ноги шкребнули об підлогу, і за мить він уже стояв у похилому, слизькому проході, не випускаючи линви з рук. Музика, що наростала з глибин дивовижного ходу, злетіла до крещендо і урвалася. Кірбі тримався за хистку опору, взуття ковзало по склі з кожним рухом, а в серці спалахували почуття, яких він не знав ніколи. Раптом щось змусило його звести очі, і він ледве стримав вигук. Над тим місцем, де напнута линва виходила крізь жерло гейзера до сонця, блиснула біла рука і сталь ножа. Спалах і линву перерізано. Кірбі полетів додолу обрубок линви, свиснув слідом. Перший сув збив його з ніг, далі він понісся навзнак, але, упираючись руками і ногами в стіни, трохи пригасив шалений спуск. Він вихиляснув на множинному вигині, і очі звикли до пітьми засліпло світло. Воно струмило всіма барвами – синіми, жовтими, бурими, пурпурами, рум'янцями, і тими, для яких не мав назв, якось одразу стало зрозуміло. Його викинуло з устя високо на скелі, і він падає крізь запашне, ясне повітря, наповнене пташиним і комашиним гомоном та людськими вигуками. Дивне відчуття. Тяжіння наче працювало не так, і падіння було напрочуд повільним. Знизу підступало плесо, схоже на воду. Кірбі стулив повіки, і коли розплющив їх, уся шкіра пекла від ляпаса удару. Він плив і вже добирався берега. Та що то була за вода? Молочно-біла, запашна, мов гейзерний потік і ніби світилась радієвою пожежою. Попереду в розсипах казкових барв тягнувся берег, підпертий густими джунглями. На піску стояли вродливі істоти. Дівчата в блискучих шатах. Флейтові їхні вигуки він і чув, коли падав. Він майже зомлів від їхньої красоти. Ангельської, небаченої. Дівчата підійшли до води, сміючись, і манили його тонкими руками, «Кожен рух яких був ласкою. Не бійся!» Озвалася одна дивним патуа, п'ять шостих якого становила спотворена, але впізнавана іспанська. «Вода вбила б тебе, як і того іспанця в обладунках, але ми врятуємо. Я дам напій, що переборе отруту. Іди до нас!» Його серце підскочило до горла, бо промовляла та сама, що, зводячи губи до поцілунку, кликала його з зеленого мороку гейзерного гирла. Ноги торкнулися сланцевого ланцевого дна, захеканий. Він підвівся, відчувши, що хоч і змоклий та розпатланий, лишається високим, дужим. І всі вони, ана одна, прагнуть прийняти його. Ота одна витягла з імлистого ліфа золоту фляшечку і простягла її, сміючись червоними устами і зблискуючи темними очима. Пронто кинула вже чистою іспанською. Інші підхопили слово. Ох, ми думали, що мотузку ти плестимеш вічно. Він вийшов на пісок, повітря, торкнулося одежі. І та ніби взялася тонкою шкаралупою. Та страху не було, неможливо було боятися перед ними. «Дайте йому фляжку, наїдо!» – вигукнув хтось. Боги були до нас ласкаві. Наїда владним жестом утихомирила подруг. «Тебе звуть Наїда!» – спитав Кірбі вже іспанською. Сам звук слів на язиці був заспокійливий нагадував, що він не марить і що досі живе у ХХ столітті, він Фредді Кірбі. Наїда кивнула і подала пляшку. «Ковток зніме дію трунку», – сказала. «П'ю», – відповів він. «За вас усіх, що врятували мене». Ковтнув прозору рідину з присмаком ліків. «Досить», – наказала Наїда і забрала пляшку. Гурт обступив його, наче завершивши обряд. «Час уже сказати йому Наїдо», Пискнула молодша на ім'я, здається, Елана. Починай же, Наїдо, загомоніли інші. Ми повинні дізнатися, чи він нам допоможе. Розповідай, прошу. Обернувся до Наїди Кірбі, відчуваючи, як утішний жар напою розходиться тілом. Обіцяю вам усе своє життя і силу, і той розум, що маю. Наїдине лице спалахнуло радістю. Хто говорить так, той і є друг і оборонець, на якого ми так довго чекали. «Яка ж біда змусила вас перерізати мою линву, аби притягти мене сюди?» Тихо заспівали комахи, у джунглях заспівав птах. Наїда вклонилася. «Нехай так», – озвалася тихо. «Ти тут, бо ми змовилися тебе привезти. Ми, люд теслярнів народ храму, що споконвіку жив у цих глибинах, знаючи про ваш верхній світ, але лишаючись йому невідомим. Тепер нас обступили небезпеки, і нам потрібен хтось із вашого світу, якого ми уникали». Її голос урвався. Погляд пом'як зі Стрімкого став величним. Наступної миті на пляжі запанував Бедлам. «Вони йдуть на нас! Швидше, Наїдо! Швидше!» Наїда блискавично віддала наказ, якого Кірбі не втямив. Із торбини вихопила сірі кулі. Рослинні, мов тенісні м'ячі, і стала до бою. «Стій осторонь!» – крикнула Кірбі. «З-за стіни колючих гігантських алоє і опунцій Розлігся моторошний вий, і на пісок поскачили волохаті, кудлаті потвори. Ні мавпи, ні люди, шкіра дублена і бура лоби, низькі і навислі роти, оскалені з жовтими іклами. Дівчата вже вмить притиснули до лиця химерні маски з кришталю, а Наїда метнула першу кулю. Вона розбилася об пащу нападника, і навколо вибухла жовта туманна пилюка. Той завив повалився на коліна, шарпаючи безумно обличчя. Кулі летіли одна за одною, і кожен удар давав той самий пекельний наслідок. Геть вигукнула наїда крізь маску. Для тебе немає захисту. Досить, аби порошина торкнулась, і ти загинеш. Лави нападників, попри втрати, змикали проломи і котилися далі. За кілька секунд вони б досягли дівчат. Кірбі, спітнівши, рвонув до великого валуна за півсотні ярдів. Не через страх, а щоб сховатися від грибного туману. Тим часом мавполюди щільним кільцем стискали наїду. Двоє дужих підхопили її і попри удари понесли до джунглів. Жовтий серпанок уже танув, пора діяти. Кірбі вискочив з-за каменя з наготовленим люгером. Наїдо ревонув, наздоганяючи широкими кроками. Він вистрілив. Куля вдарила одному в серце. Той, вирячивши криваві бісики очі, розтиснув руки і звалився ниць. Поки лунко докочувався гуркіт пострілу, земля здригнулася, мов суву брил, і в ясному повітрі завис легкий серпаноке. Але понад усе. Звірина паніка перед незнаною зброєю і незнаним бійцем. Наїду одразу випустили. Вона лежала на піску біля зваленого ката і дивилася на кірбі в остовпінні, А другий нападник, затуливши долонями вуха, драпав в джунглі. Крізь довкола мав полюди, кидали здобич і тікали за ватажком. Кірбі підняв наїду, теплу, живу, сліпучу вродливу. Наші друзі вороги, — прошепотіла вона, замираючи на мить в його обіймах. Сьогодні вже не нападуть, завдяки тобі. Ходімо, обернулася вона до гурту і кинула поглядом і на Кірбі. Пора до касиків. Краще відбути це швидше. І обступивши його дівчата рушили в путь, туди, де мали дати раду всьому що сталося від тої ранкової миті, коли він лише випробовував свій шнур у верхньому світі. і з наїдою поруч і рештою дівчат, зібраних навколо, вони рушили в путь до Касиків, ким би ті не були. І хай уже відбудеться, що має відбутися. Щоб це не означало, ішли мовчки, а Кірбі тим часом силкувався, хоч трохи впорядкувати в голові все дивне, що випало на його долю. Коли звести все докупи, Здавалося, що попри незвичність досвіду, не так уже і багато в ньому чогось неймовірного, здивовижного, насамперед існування цієї заселеної кишені всередині землі. А барви, яким він не знаходив назв, то, мабуть, якісь прояви інфрачервоного і ультрафіолету. Навіть приголомшливий ефект його єдиного пострілу, помав по людях, пояснювався просто. Дикі істоти тікали перед новою зброєю і новим ворогом а в замкненому просторі печери постріл і мав гриміти так оглушливо. Нарешті, наче збита, сила тяжіння. Чому б їй не здаватися такою на цій глибині? Кірбі не був ученим, і власні висновки здавалися йому цілком розумними. Печера без края на око була саме тим, чим він її вже встиг уявити. Велетенською кам'яною кишенею всередині землі. Стеля отой небосхил. Із якогось природного скла, напевне, того самого, що зараз рипів на його одязі. Із нього струменів яскравий, багатоколірний блиск, що все тут освітлював. Радій, можливо. А може промені випромінює якийсь інший і ще загадковіший елемент. Рослинний і тваринний світ, що вирував у печері, вражав. «Ви ж закінчите», – озвався він Донаїди. «Розповідь про те, що я маю для вас зробити». Вона, легко ступаючи вузькою стежкою між джунглями, всміхнулася ви маєте стати нашим проводерем». Так уже й Наїда, і інші дівчата посерйознішали. Ви поведете нас на бунт на бунт проти касиків, мудреців, чий рід керує народом храму від початку. Вигук на подив кірбі зустріли схвальним гомоном. Дівчата тиснулися ближче, усміхаючись до нього. «Ви хочете, щоб я повів бунт якраз проти тих касиків, до яких ми йдемо?» «Так, якщо бунт виявиться неминучим. А він, либонь, неминучий. Гм, тоді розкажіть якнайбільше». І поспішно крокуючи, наїда заговорила жвавіше. Останніми роками в них народжувалися лише дівчата. Гірше того, вже період, рівний 16 рокам у верхньому світі, не з'явилося на світ жодної дитини, навіть дівчинки». Із давнього народу, що без ліку тисячоліть жив у підземній країні, зосталися лише касики, жменька старих та 34 дівчини. Ті, що зараз ішли скірбі. Попереду вимирання через бездітність. А поруч, іще швидша, страхітніша загибель від рук мавпо-людей, яких наїда звала шанувальниками Кслотлі, бога-кроля, владики всякої розпусності і пияцтва. Вони, головна кара, Колись, у квітучі віки народу храму, ті нічим не допікали. Тепер же мавполюди куди дужчі і жадають дівчат останнього покоління древнього племені. І бій, що стався зранку, лише один із багатьох. Через це й розкололося між касиками та їхніми підлеглими дівчатами питання. Що робити з загрозою мавполюдей? Колись наїда, очоливши раду всіх дівчат, запропонувала шукати порятунку в людей верхнього світу. «Доправити донизу небагатьох, але мудрих і міцних, що стали б гідними чоловіками і захисниками у війні з мавпо людьми». Жерці пропозицію відкинули відразу. Жодних прибульців із неосяжних зовнішніх народів, від яких народ храму віками берігся, приймати не можна. Досить тих, хто за століття випадково потрапляв до долини Гейзера і ніколи вже звідти не вийшов. «Краще, – сказали касики, – укласти компроміс із підданими Бога Кроля. Відтак вони просто запропонували. Віддати мав по людям частину дівчат. Скільки накажуть згодом. І купити мир за час відстрочки молитися володарям Сонця і Місяця, пернатій змії кацалькоатлеві, І боги пошлють старцям, що лишилися єдиними можливими батьками, покоління синів. Тоді дівчата зрозуміли остаточно – коритися не будуть. Та саме тоді до долини Гейзера прийшов високий, білявий білий чоловік – Кірбі. Далі шлях повів краєм напівтемного лісу з величезних блякло-рожевих пальм. Потім стежка петляла крізь смугу мочарів під шурхіт велетенських очеретів, мов верхньосвітні рогози, тільки в сто разів більших. Над головами снували дивні птахоподібні тварини з зубастими довгими пащами і листкоподібними виростами на хвостах. Коло квітучих, мов пасіфлори, болотяних рослин літали, як самоцвіти велетенські бабки, а під квітами підскакували дивні ропухи з двома парами прозорих крилець. Крізь тунель. Зі стоконевих папоротей вони вийшли до вищої, хоч і глухо зарослої місцевості. Наїда сказала, що це частина лісу Рорво. Тут Кірбі встиг уловити лише загальне враження бронзово-тяжких цикасів і дерев, схожих на хризофілуми з розкішними квітами, а найприкметніші – інші дерева з яскраво жовтогарячими квітами і товстими пелюстками, кожна з гострим, мов скляним вістрям. Щойно вони підступали, лускаті гілляки тремтіли, розгойдувались і раптом хльоскали, ніби намагаючись видерти яскравих подорожніх. Раз на їді здалося, що в глибині заростей паралельно з ними крадеться гурт горилячих істот, та вона не зважала. Зате, коли небо перетнули дві велетенські птиці з кажанячими крилами і від них тхнуло гниллю, Наїда махом наказала всім присісти під укриття скелі. На щастя ті птеродактилі. Якщо це і справді вони, промайнули повз, не напавши, незабаром вийшли до ущелини, над якою висів тонкий, тремкий, мов нитка, місток. Недалеко над мостом срібною стрічкою вливається у прірву чимала річка, і Кірбі не чув, щоб потік ударяв об дно. Радше не було твердого дна, натомість із бездонної пітьми зводилися дивні булькання й посвисти. Наїда показала за ріку. І Кірбі побачив кам'яний останець, що стіною зринав із рівнини трав і дерева. На його плесі виблискував стародавній, ніби пралюцький замок. Вежі, зубчасті мури, сірі, мовчас. «Там, за тими стінами, мешкають касики», швидко сказала Наїда а позаду в окремих домах наші старі. Побачимо їх опісля. Спершу домогтися побачення з касиками». Взявши її за руку, Кірбі ступив на хитку небезпечну кладку. Перекинувши міст і швидко здолавши рівнину, вони підійшли в притул до урвистих скель плато. Та Кірбі спохмурнів. Сяючі майже скляно гладкі мури зводилися на щонайменше три сотні футів і жодної стежки вгору не витко. «Ми прийшли, — мовив, — але як туди видертися?» Наїда засміялася, витягла з торбинки чотири гнучки кружальця, схожі на гуму. «Ви ж дужий, а вже ж! Тоді легко підете за нами. Наш бог змій Кецелькоатль давно навчив нас дертися». Вона зволожила кружальця в калюжі, припасувала до рук і ніг. Те саме зробили й інші, і за хвилину вся ватага поповзла стіною. З цими штуками можна і догори ногами по стелі ходити, здивувався Кірбі. Можна, кинула наїда, і вони брали висоту. Коли підйом скінчився, і присоски зняли, кірбі стояв на краю казкового плато, напів укріпленого природою, напів людською рукою. Ах, вирвалося в нього щиро. Будівля, замок. Трохи далі скидалася на іспанській, тільки витонченіша. На всіх чотирьох розі башти матеріал мов брили природного скла, а вінчав усе велетенський шпиль, подібний до обсидіанового, ніде жодної душі. Бронзово заклепані брами зачинені. Між садами і садами, помереженими як шахівниця, пливли пахощі квітів, у мурованому загоні зеленів щедрий наділ тієї самої рослини, що нею харчувався кірбі дівчата, ідучи повз на чолі з наїдою, зробили дивний ковський уклін. І кірбі лише відзначив це в думці. Над рівом, що квітнув водяними дивами, опустився місте. Хоч і не чулося зсередини, ані звуку, важкі двері почали безшелесно розчинятися. «Будьте готові до всього», – прошепотіла наїда. Це відчинила варта. Гадаю, до касиків давно долетіла вість, що ми привели з собою чоловіка згори. Вони переступили поріг, і Кірбі мимоволі змружився. Довгий зал, вражаючий різьбленим фризом. Усі знаки давніх мексиканських вірувань і безліч нових, а вздовж низка блискучих обладунків 16 століття, кожного клинилось скляне обличчя та заступорена лопатева борода мертвого конкістадора. Ось воно як закінчувалося для зайд із верхнього світу. Той, що стереже гейзер, був не єдиний. По спині кірбі холодком побіг сторожкий дрижець, та наїда вже вхопила його під руку. Дивіться, бачите. І він побачив ціла стіна в кінці коридора майже чарівно поповзла вбік, розкриваючи велетенський амфітеатр з круглим столом у центрі. Півколом п'ятнадцятеро неймовірно древніх мужів у довгих, сяючих сірих шатах. Вибілені бороди спадали мало не до підлоги. Касики. Кірбі випростав плечі й голову з наїдою праворуч, упевненим поглядом зустрів їхні примружені жаркі очі і ступив уперед. Але попереду жерці раптом рвонулися. З наїди зірвався крик. У сліпучому сяйві зали блиснуло довге, тонке, жорстоке лезо жертвенного ножа. Той касик, що вихопив клинок із підризи, кинувся на Кірбі, мов кондор. Пазуристі руки простяглися, зморшкувате вкрите бородою. Лице перекривило лють. Ще не встигнувши, як слід стати в стойку, Кірбі метнувся вбік, Тільки цей урятувало. Лезо свиснуло край плеча, і старий заледве не гепнувся. Та сутичка не скінчилася. Касик, неймовірно пруткий, знов накинувся. Кірбі не встиг вихопити пістоля, як ті пазури знов тяглися до горла. Дівочі зойки лунали довкола, Кірбі прутко відступив. Але старий обвив його, мов восьми ніг. Миттю ніж завис над грудьми. Та він не збирався гинути. Лівиця супротивника захлипнула йому шию та плечі. Правиця тягла, ніж до серця. І саме тоді Кірбі різко повів. Корпус убік і назад. Хватка послаблена мить. І він сам узяв борцівський замок. Коли Касекс спробував перекинутися йому на спину, Кірбі, миттєво зігнувшись, перекинув нападника через себе. Той зробив у повітрі сальто і глухо гепнувся потилицею і плечима об камінь. Хор жерців видихнув. Із наїди зірвався радісний зойк. Кірбі стрибком схопив ніж, що випав із руки нападника, і випростався, тримаючи зброю вже сам. Отак, старий цапе, хрипко кинув по англійському, може тепер на фокуси охоти поменшає. Він переступив через непритомного і став поряд із Наїдою. На зморшкуватих обличчях решти касиків застигли розпач і ненависть, що добре не віщували. «Чи є ще охочі до бою?» кинув він з такою самою зневагою, як і їхня лють». Відповідь пролунала миттєво. Першу з одного старечого горла, а тоді з інших вихопилися хрипкі, гарчливі звуки, що незабаром обернулися словами. Тим лихослів'ям Кірбі був обсипаний так люто, що попри хвилинну перемогу йому стало моторошно. Головне було те, що ніхто більше не наважувався битися. Саме на це він і розраховував. Він кинув їм виклик, Знаючи, що ніж тепер у нього, і підозрюючи, що то їхня єдина зброя. Здавалось, жоден не зважиться на бій голіруч, хай там яку образу треба було б змити. Ніхто з касиків не рушив з місця, і навіть лайка зрештою стихла. Ні, перепитав Кірбі. Отже, битися більше не будемо. Один із касиків ступив уперед на кілька кроків. Ні, озвався він безсило але ти злочинний зайда в нашому краю, призначений на жертву, і не має в Всесвіті сили, що врятує тебе». Кірбі, заспокійливо зиркнувши на наїду, глянув на поваленого жерця, який уже сидів, отетеріло озираючись і обмацуючи себе, і ледве стримав посмішку. «Ага, отже, мене збираються принести в жертву, га? А що буде, поки настане час? Слухайте, мудреці!» Він наставив у них палець, і очі його спалахнули. Слухайте, ви хочете сказати, що я переміг вас, і ви мусите відчепитись від мене, доки не зможете напасти знову. Але в мене є кілька слів на це. По-перше, я не дозволю принести себе в жертву. По-друге, я вимагаю тут і зараз розпочати обговорення певних угод, що регулюватимуть подальший лад у цьому світі, до якого я прийшов. Не відповів жоден з жертв. Вони й далі понуро мовчали, приголомшені. Це наїда прошепотіла з радісним хвилюванням, припавши вустами до його вуха. «Не домовляйся з ними. Скажи, що бажаєш бачити Дуку, і що знищиш їх усіх, якщо він не прийде». Осяяння блиснуло в Кірбі. «Дука, отже, ці люди, лише представники Верховного Жерця». Так, твердо повторив він до зібрання сивобородих. «Нарада відбудеться негайно тут. Але з вами я не говоритиму. Мені потрібен Дука». Або ви його покличете, або я проб'юся туди, де він ховається. Дука. скрикнув у відчаї той самий жарець щурячи око. Так, дука. різко урвав кірбі. Кличте його, мить тиші. «Відповідай, гримнув він, і жрець підкорився. Гаразд прогарчав, тремтячи від люті. Я послухаюся. Але ти ще пожалкуєш, що висунув цю вимогу. Відвернувшись, він рушив до ґтованих важких дверей спіральних сходів що вели вгору, до високої і прекрасної вежі з обсидіану, яку Кірбі бачив ззовні. Ох, прошепотіла наїда, ти був величний, а тепер слухай, що маємо робити. Саме ти висунеш наші умови, ніяких компромісів з людомавпами, і жодна з нас не піде до них. Скажи ще, що ми прагнемо привезти сюди чоловіків з горішнього світу. І нарешті, що ми більш не житимемо під його одноосібною владою. Віднині ми вимагаємо голосу в усіх справах суто земних». «Гаразд», – мовив Кірбі. «Скажу, це той самий Верховний, що пропонував віддати декотріх із вас мавпам». Наїда кивнула. Услід долинули кроки згори. Всі погляди повернулися до гротованого входу у вежу. Дівчата і касики разом попадали навколішки. «Ні», – різко скомандував Кірбі. «Устаньте, не принижуйтесь». Та він не встиг договорити, важкі двері безшелесно розчинилися. Світло в амфітеатрі стало ще яскравішим. І проти сяйва Кірбі уздрів постать, що втілювала апофеоз жрецької влади. У прозорих шати, що біліли поруч із попелястими ризами підлеглих, з живим полум'ям. Пояса з діамантів і рубінів розміром із м'яч для гольфу. Із видовбаним, наче збивня, лицем, порізаним тисячою зморшок божественним чолом, гривою сніжно-білого волосся та вуаллю чисто-білої бороди, Дука. чорні, як полірований агат, очі палали в них згубним полум'ям. Кірбі здригнувся, мов його облили холодною водою, та опанував себе. Попри перше враження майже богоподібної сили, старий Дука був людиною. І смертною людиною. Отже, треба зберігати ясний розум і боротися. Я послав по вас, спокійно почав Кірбі. А я й прийшов. Відгукнувся Дука оксамитним глибоким голосом. Але не тому, що ти мене кликав. О, з іронією кинув Кірбі. Не чіплятимусь до мотивів. Чи доповіли вам, навіщо ми тут і чому вимагаємо вашої присутності? Твій гонець сказав, незворушно відповів старий. Чи згодні вислухати наші умови, моїй наїди? Якщо так, постривай, урвав Дука, і в очах його блиснуло щось лихе. «Ти, виходить, питаєш, чи зважуся я вислухати умови? Що їх пропонує самопроголошений переможець моїх касиків?» yeah. Кірбі кивнув, і тривога в ньому зросла. «Ага!» – тихо мовив Дука, і посмішка зморшила тонку, мов пергамент шкіру. «Та чи не забув ти, що я сказав? Прийшов сюди не за твоїм покликом. Пам'ятаю. Прийшов я тому, що мої люди не впорались із дорученням, не вкоротили тобі віку. Гм, почухався Кірбі. Отже, домовлятися про мир ви не бажаєте. Я тут. Раптом загримів Дука, щоб учинити те, чого не спромоглися мої жерці. Боги не терпітимуть тебе далі. Пес, злодій Ізайда. Ти миттю Дука зірвався і засунув суху. Ще дужу руку в складки шати над вогняним поясом. Але Кірбі не встиг побачити, що він тримав. Пролунав задавлений крик жаху. Найда кинулася до нього збоку, а Елана, наймолодша, мов ластівка, вихопилась із іншого боку, штовхнула Наїду і стала перед Кірбі. І крізь огнисту залю шугнуло крихітне червоне, змієподібне створіння. Дука метнув його зі скляної трубки в руці. Гадюка вп'ялася Ельні в груди. Вона хрипко кашлянула, напівобернулася, усміхнулася Наїді і Кірбі через плече. І очі її вмить погасли, тихо осіла на відполіровані плити, мертва. З-під її тіла замить виповзла тремтлива, блискуча червона гадина. Поволі, поки всі в залі стояли каменем, Кірбі ступив уперед і розчавив тварюку під каблуком. Коли підвів ногу, змія була вже тільки плямою на підлозі. Дука застиг, як і дівчата з касиками. Сміх, що вже гойдався на його вустах, сподіваючись побачити загибель Кірбі, зійшов на нівець, поступившись подиву, і страхові. Він став легкою здобиччю. Кірбі підбіг до нього і, вклавши в кулак усю силу душі і тіла, вгатив у обличчя. «Клянуся Богом», – проривів він. «Ти прагнув війни і матимеш її. Дука не вмер, лише знепритомнів». Більш бити Кірбі не став, а відступив від розпростертої постаті, глянув на наїду і показав на двері в башту. «Нагору займайте вежу». Від падіння Дуки касиків скрутило тугою. Кірбі зрозумів, що за здерев'янілими личинами ось-ось ворухнеться дія. «Швидко, Наїдо!» – блиснув він. «Ми мусимо втримати вежу». Та всі дівчата, як і Наїда, дивилися отетерілі на мертву Елану. Вежу видавила з себе Наїда. «Та ж це вежа дуки. Саме тому її мусимо тримати», – твердо відрубав Кірбі. «Ходімо, Наїдо, будь ласка». Розуміння нарешті спалахнуло в її очах. Двоє касиків мов тіні ковзнули з лави, нишком поповзли до Кірбі, минаючи непритомного дуку. Наїда вигукнула до подруг, штовхнула двох, а сама моврайдугова німфа майнула до спіралі гвинтових сходів. Кірбі зустрівся з двома підкрадачами лицем до лиця. Одного схопив залізними руками і підніс, другий зойкнув і кинувся. Та Кірбі швиронув у нього першим. І той збив другого з ніг. Решта завила. Поки наїда чекала при дверях вежі, інші дівчата вже зникли вгорі. Дука лежав там, де впав, і тоненька цівка крові сочилась із рота. Кірбі, востаннє зиркнувши довкола, урочисто підняв на руки легке, сяюче напівдитяче тіло дівчини, що віддала життя, аби в подруг лишився проводир. За мить він уже стояв на сходах. Наїда ніким не спинена, касики ще були ошелешені, Грюкнула дверима і засунула подвійний засув. Найідо прошепотів Кірбі, притиснувши Елану. «Пробач, важка була наша перемога». Наїда схилилася, поцілувала бліде чоло з німбом золотого волосся, схлипнула, а тоді звела очі. І вони світилися для Кірбі звісткою, що вона прийме Еланину жертву. Бо й сама ладна була б її принести. «Ми не забудемо», – прошепотіла вона. «Неси її обережно. Ходімо». Так чи інакше, вежа Дуки віднині наша. За годину потому Кірбі ніс варту при підніжжі сходів, а інші лишалися зеленою в покої на горі. На цій стадії йому здавалося, що захопити вежу було справді мудро. Здавалося, що вежа була для Дуки тим, чим волосся для Самсона. Наїда розповіла, Дука жив затворником у велетенському стовбурі обсидіану і рідко показувався навіть касиками. Силу над підданими – він підтримував відлюдництвом і таємницею, а тепер його сховок втрачено. І це приголомшило і його, і жерців так, що перша година минула, а вони нічого не вчинили. Кірбі, ставши за першим поворотом гвинтових сходів, прислухався до наради в амфітеатрі. «Чому б не заморити їх голодом, о, святий?» – питав один касик. Дука лише загуркотів у відповідь. Він хотів бою, та інші бурмотіли заперечення. «Сходи такі вузькі, що той рум'яний біс захистить їх сам за першими бронзовими ворітьми. Інші – вежу збудовано, щоб витримувати облогу. І все-таки наступати». Різко кидав Дука, але знов здіймався Гомін незгоди, посміхаючись з того, як стрімко тане святість. Дуки в суперечках, Кірбі тихцем піднявся сходами, позачиняв і засував за собою три бронзові брами та ввійшов до покою, де дівчата стояли довкола ложа зеленою. Наїда негайно підступила і пошепки спитала про новини. Почувши, що жерці воліють дочекатися, поки вони помруть з голоду, вона зраділа. Та вже за мить у її великих очах тінню блиснув сумнів, тимчасова безпека. Так, але ж голод. Кірбі лише всміхнувся і витяг із роздутої кишені смужку кореня, яким так добре досі живився, очі наїди округлилися. Кілька дівчат зойкнули. «Це ж священний пейотль. Їсти його дозволено лише дуці, інколи його жерцям. Ви це їли? А вже ж!» – відказав, ледве стримуючи сміх із чергового дива, дукового шарлатанства. «І мене не розпанахали володарі сонця і місяця, ані змій. Сум'яття між благоговінням і спокусою, видимо, боролося в них. Тоді він поклав смужку в долоню наїді». «Ми ж чесно перемогли, ми взяли його вежу. То чом би не їсти його поживи?» Наїда відкусила і несміливо всміхнулася. «Добре. З продовольством хоча б на якийсь час розібралися. Отже, далі огляд вежі. Кірбі покликав Наїду, з ними рушили її кузина Ніні та молодша сестра Івана. Інші зосталися при Елані. Підіймаючись гвинтовими маршами, Наїда пояснила». Той покій був молитовне усамітнення Дуки. Перехідна станція. Між землею і небом, де він очищався перед і після зустрічей із підданими. Далі нові ще важчі двері. Вони піддалися важкому поштовху, і всі четверо завмерли на порозі. Ох, вихопилося в Наїди, Ніні і Івана задихнулися. Перед ними сяяло таке, чого, здається, ніхто, окрім Дук, не бачив зроду. Карп, за першого ж погляду, на орнаменти пернатого змія та знаки сонця і місяця Кірбі збагнув, звідки первісно походив його золотий циліндр. Та навіть золото. Його, певно, були тони. Меркло перед самоцвітами. На велетенському столі сліпуче лежали перли завбільшки з яйцей індички, рубіни, з яких один завбільшки з бейсбольним м'яч палав, мов серце червоної зорі найменший із сотень каменів, перевершив би скарбниці Англії і рашки разом взяті а понад усе – білий діамант, близько півтора фута завдовжки, вирізблений у формі голови кецелькоатля, пернатого змія. Обережно взявши її на руки, Кірбі відчув священний трепет дівчат і поволі поклав святиню на чорну тканину. «Ми чули, що таке існує», – прошепотіла Наїда, «але ніхто з наших, окрім святих мужів, не бачив. Розкажи, звідки воно», – попросив Кірбі, але зваживши, мовив. «Іхтимеш і розкажеш, бо роботи по самі вуха». Двері скарбниці зачинили, і наїда повела оповідь. Давні-давні віки. Тому один із дуг знайшов цей камінь і вирішив витисати досконалу подобу голови бога змія, працювали всі майстри роду. Коли роботу скінчили, показали її самому кецалькоатлеві. Той сподобав і, і пообіцяв. Віднині перестане брати жертви з їхнього народу, і чинитиме відплату лише мав по людям, яких ненавидів, бо вони служать не йому, а к слотлі. Так їхній люд здобув недоторканність від бога, що доти губив і нищив їх. Вони звели цей замок на високому плато, а кецалькователь додержав обітниці. Досі, казала Наїда, він час від часу виходить із безодні і косить, мав по людей, але до їхнього народу від тисячоліть не торкається. Вони піднялися до нових дверей, за якими, як здогадувався Кірбі, мали бути покої дуки. Та відчиняти їх він не квапився, заждіть мовив, коли всі спинилися. Ви кажете, що хоч ніхто з вашого люду відтоді не бачив Кецелькоатля, як вирізблено діамантову голову, він усе ж виходить зі своєї прірви і нищить мавполюдей. Що це означає, якщо здивувалася наїда? Те й означає, змій виходить зі своєї прірви і якої прірви. Різко урвав Кірбі. «Тієї, через яку ми сьогодні переходили», – відповіла вона. «Вона тягнеться ген у далекі краї нашої землі, по той бік лісу Роро, де живуть мавполюди, куди наші не ходять. Там у тій далекій частині прірви і мешкає змій». «Боже, милий», – свиснув Кірбі. «То ви хочете сказати, що Кецалькоатль, не мітичне страховисько, а живий змій? Чом би і ні, – знизала плачима Наїда. Коли нам траплялося ловити кількох мавпо людей, вони розповідали, як Кецелькоатль нищить їх. Кажуть, живісінький. Але чи це той самий, якого ваші пращури почитали, може, мільйон років тому? Непевна, – отказала Наїда. Наші касики вважають, що змій, хоч і живе довше за будь-яку істоту, все ж у кінці віку вмирає а тоді саме з себе народжує наступного. Від тієї несподіваної кінцівки історії про діамантову голову Кірбі аж принишк. Думка, що Кецелькоатль із ацтекських мітів може тут, у підземнім світі, бути живою істотою, так приголомшила, що жага чудес. Враз зникла. Однак він таки відчинив нові двері. І, як і сподівався, за ними виявилися житло дуки. Убоге, як скарбниця, пишна. Тонкий тапчан на дерев'яному каркасі, при ньому, самітні твердий стілець та й годі. Стіни з блискучого обсидіану порожні, але в круглій стіні виднілись ще одні дверцята. Кірбі рвучко розчинив їх, і розчарування змінилося радістю. Уздовж стін невеликої світлиці полицями лежали сувої пергаменту з писанням, а в кутку – шість цілих майже нових манліхерів і кількасот набоїв. «Наїдо, ти знаєш, що це?» «Це, мабуть, така сама зброя, яку ти використав проти мавполюдей вранці?» «Те сама іще сила вселенна, усміхнувся Кірбі. «З цими рушницями ми зробимо те, чого не вирішиш пістолем». Як вони тут опинилися? Їх принесли, коли я була ще зовсім мала, стінню смутку озвалася наїда. Люди з горішнього світу зайшли до долини Гейзера іншим шляхом. Коли Дука довідався, що вони тут, послав наших». «Хто ще здужав битися, вбити їх. Той наказ і став першим, що обернув мене проти нього. Ті люди нам не шкодили, їх слід було пустити геть. А Дука вперся. І в тій сутиці ми втратили вісьмох наших, наймолодших і найсильніших». Кірбій нахилився до зброї. «Ніхто так і не навчився нею користуватись?» «Ні», – сказала Наїда. «Дука тримав усе для себе. Гадаємо», – додала Івана. Він сам хотів навчитися, а нам забороняв бодай щось знати. Кірбі зарядив магазин і задоволено зважив рушницю в руках. Гаразд, мовив, видко час вам учитися стріляти. Ходімо, вертаємося донизу. Він узяв собі три рушниці, інші дівчата підхопили решту. Сувої вирішив обстежити згодом. Коли повернулися до молитовної кімнати, настрій усіх був підтриманий.